не ченців якихось та бабів московських, а тих, хто за ними, їхніми спинами ховається. От тих на тортурах, на дибі побачити. Так і сьогодні. Скоро почав тихенько, не поспішаючи, говорити Шувалов, як потемніла якось відразу цариця. Металічні стали очі, у кулаки стислися руки. Сиділа в кріслі, Слухала уважно, Слова не пропускаючи. Зараз же і наказа дала Розстригти всіх чинців, Узяти їх на допити на кріпко, Що скажуть на допитах, Зараз же доповісти. Минув день. Відбувся ганебний обряд розстригу. Замість трьох чинців Тепер сиділо три розстриги. І знали добре всі троє, що тепер Страшних тортур, жахного катування доведеться зазнати. 22 квітня почалася найстрашніша дія. Після допитів у застінку вивели всіх. Лишили тільки Ізосіма. Нині розстригу Захара. Та Афім'ю. Наблизився кат до Ізосіма. І не пам'ятав спершу, що діялося з ним Ізосім. Очуняв уже на дибі. Просвистів перший удар. Перша кривава смуга лягла на тілі. Потекла кров. Та на своєму стояв Ізосім. Чув усе те від Афімії, те й годі. Удар за ударом рвав шкіру. ревів від болю Ізосім, а внизу біля диби стояла Афімія. І, мов, у напівсні перелякана на смерть, повторяла «Не говорила нічого! Хай Бог покарає! Не знаю, не говорила!» Спустили із осі здиби. Прийшла черга тепер до Афім'ї. Пролунав плач по всьому застінку. Та багато сліз бачили ці стіни. І нежіночим сльозам було спинити кару. Наблизився кат із кнутом у руках, Оголили спину Афім'ї і повисла вона на дибі. Не молила вже, не благала, твердила тільки своє, що й раніше. Наблизився кат до диби, замахнувся, закричала Афім'я, застогнала, почала слізно прохати, «Спустіть мене з диби, я всю правду розкажу!» Та відповів їй суворий Шувалов, «Про що вона всю правду хоче сказати?» Проте б вона об'явила всю істину на дибі, а доти її не спустять. Знову заплакала Афім'я і знову закричала, «Невинна я ні в чому! Тільки й провидимо її, що дурила Ізосіма корінням та старою». Знову наблизився кат, засвистів кнут, захрипіла, застогнала Афім'я, а Ізосім стояв біля диби Юшила кров із ран, стояв напівпритомний і знов-таки винуватив Афімію. Непритомну зняли жінку з диби і витягли разом з Ізосімом із застінку. Бліди, тремтячи, читаючи півголосом молитви, війшов до застінку Антоній. Тепер уже розстрига Олекса Зубков. Знову почалася робота для Ката. Непритомного винесли Антонія. Ввели Нектарія, тепер Миколу Медведєва. Дали йому дев'ять ударів і вивели з застінку. Після катування завжди давали відпочинок, щоб рани загоїлися, щоб можна було вдруге, як слід, катувати. Тож тільки 5 травня потягли знову до застінку Ізосіма із і Афім'ю. Шувалов Найбільше дбав, щоб першоджерело чуток тих виявити. У друге скуштували обоє тортуру застінку, двадцять ударів дістав із осім та стояв на своєму. А тим часом у Келії Антонія зробила тайна канцелярія трус. Небагато було там речей. Але три скриньки, дані на схованку, як признався Антоній, від князівни Марії Михайлівни Одоєвської спинили на собі увагу. У тих скриньках знайшли урядовці тайної канцелярії гроші, діамантові різні речі, а найголовніше – листування між князівною та Антонієм, а здоров'я і алюбленії і склонні к Амуру. Відразу схопилася тайна канцелярія ще за одну нитку, що вела до кіл ближчих до царського двору, ніж якісь там ченці та вдови купецькі. Узяли на допит Антонія, і той розказав докладно про своє знайомство з князівною. З його слів, перед суддями постала звичайна, рідна, знайома їм картина. Велика панська садиба, а в тій садибі нескінченні молебні. Після молебнів бенкети, бійки, сварки. Увесь час у домі товчуться якісь попиченці. І серед цього всього задурена постать напівпридуркуватої князівни, що її добре таки експлуатують всілякі отці душевні і тілесні утішителі. Признався Антоній на допиті, що він запросто цілував князівні руки й уста. Але, мовляв він, Антоній, з тою княжною й з другими ні з ким гріхопадіння й іншої якої єресі не чинив, і від народження свого того не знає. Та тайну канцелярію мало цікавило, чи зберіг Антоній та князівна своє дівоцтво. Її значно більше цікавило, чи не говорив Антоній з князівною на такі слизькі теми, як от про чотирьох немовлят, про розумовського тощо. Признався Антоній, що говорив таки про немовлят, як почув про це від Ізосіма. І князівна сказала, що треба донести. Звичайна річ, зараз же в селі Балашові в садибі Княгині Одоївської відбувся пильний трус. 26 травня в домі Шувалова мусила князівна стати на допит.